Не люблю наживати собі ворогів, а ця Томка надто дріб'язкова. Якби вона на мене з якоїсь причини образилась, решта мого життя була б назавжди підпсована. Дівчинка непогана, але дурнувата. Вдача в неї така. Вважай, що ти вже її образив. Не розумію цього вибрику. Вона зайшла далеко. Головне, я не розумію причин. Він бачив, що Алла все ще слухає його з недовірою. «Ти їй повірила». «Ти дуже мало знаєш цю пройду. Я здивована, але її нахабство просто не новина для мене». «Ну як тобі ще пояснити?» «Жодних пояснень», – перервала його Алла. «Я з самого початку підозрювала, що тут щось не те». «Твій паспорт – доказ. Навіть якщо відкинути здоровий глузд і повірити в усю цю тарабарщину, то наявність штампа в її паспорті і відсутність його в твоєму – це абсолютно проти всякої логіки. Максим хотів щось сказати, але вона промовила рішуче. І поки що годі на цю тему, добре? Давай поп'ємо кави, а потім спокійно все обговоримо. Алла познайомилася з Максимом на дні народження в його однокурсника і друга, а її однокласника і сусіди Олега Кутька. Він готувався бути свідком у них на весіллі. Дома його застати було важко. Малий бізнес вимагав постійної біганини. Але їй пощастило. Олег сидів удома і чекав на важливий телефонний дзвінок. «Що там за важлива справа, яку не можна вирішити телефоном?» – спитав він, коли Алла вмостилася з цигаркою на Софі. «Ти повинен знати Тамару Шиян». «Повинен», – легко погодився Олег, – «і знаю». «Цікава історія, взагалі істота». «В чому справа?» «Розкажи мені про неї. З якої це радости?» «Слухай, Кутько, в тебе постійно справ по горло, тому затримувати тебе я не хочу. Мені цікаво почути щонебудь про цю істоту. І не питай, чому». «Все у вас у бабів не так, як у людей», стенув плечіма Олег. «Ніякої логіки на вас не вистачає. Їй, Богу, і на тебе, і на Томочку Шиян. І зовні вона нічого, іначе не дурна». Але коники викидала такі, що на голову не налазили. Тепер він говорив жваво. Очевидно, особистість Томиша Ян неодноразово була темою для розмов у чоловічому середовищі. Вона придумувала різні ідіотські і часто досить провокаційні історії. І сама в них щиро вірила. Уява в неї багата, дай Боже, кожному таку. Але раптом подумала, що Олег запросто міг бути жертвою цієї уяви але, мабуть, він цього не розкаже. Чи це хвороба така? Чи знак зодіаку якось впливає? А який у неї знак? Ахрінь його знає. Кажуть, знак впливає на характер, поведінку. Може, це дурниця. Я, наприклад, лев, а всі гороскопи пишуть про левів такі характеристики, які зовсім не збігаються з рисами мого характеру. Але то пусте. Томка – рідкозуба, а рідкозубі – всі брехуни. Прикинь, якось вона повернулася з канікули, заявила, що одружилася. Він не так було. Вона десь взяла обручку і почепила її на пальця. Хтось спитав, навіщо вона її носить, чи не одружилася. І Томочка відповіла ствердно. Ще потім про чоловіка-афганця всім торочила. Ну, люди у нас прості взяли і скинулися на подарунок, сервіз купили чайний. А вона потім сказала, що в нас зовсім нема почуття гумору. Перед цим, правда, подякувала за увагу. А куди сервіз поділи? У неї залишився. Погодце, ідіотська ситуація. Вона, правда, одразу запросила всіх на чай, купила три київських торти, а на той час це був страшенний дефіцит. Кон'яку кілька пляшок. Зам'яли коротше справу. А то ще була історія. Від спогадів відволік телефонний дзвінок. Олег квапливо зняв трубку, незадоволено сказав, «Ви помилилися номером» і розчаровано повернув її на місце. «Бардак у нас! Вже сьомий раз саме на Наумовича питають. Так ось, політекономії у нас викладав один відставний Казанова, професор, чогось там кандидат. Була в нього певна репутація. Студенток любив, – посміхнулася Алла. Любив, але не щастило йому з ними». Може, за всю свою викладацьку практику якийсь десяток і записав у свій актив, а може менше. Задріпаний він був казаново, але чутки про нього ходили недвозначні».